أشهد محمد العبد هو رسول يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون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 ان نستقل حديثي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ما محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في نار وبعد زف زف الله سبحانه وتعالى زف الله عز وجل كل ناسه استولىوا لحياته و اعطونا priliku modermodnici koji изучаo njegovu knjigu i koji su spoznali istinu i zahvalimo Allahu subhanahu koji nakon što nas je uputio ostavio nas u životu da ostane nas u životu da da razmislimo o svojim grijesima da se pokajemo za grijeh koji smo počinili i zahvalimo Allahu subhanahu wa što nas je u smrtio nakon dakle, 10 da nismo svjesni, svjesni ili njega, dakle nismo bili svjesni Allah, da nas vidi da nas čuje i zafaljamo Allahu azzawajal što nas je učinio od onih koji iako nismo svjesni toga učinio od onih koji nose njegovo svetlo učinio nas od onih koji imaju naj, najveću odgovornost i naj, najpočastovaniji smo time da, da, da širimo poruku istine među ludima neka salavat i selam na muhamedu sallallahu alejhi ve selle na njegovu porodicu njegovu časne ashabe i svima koji su sjedili da su njegov dana zaista poslanik pavmeta sallallahu alejhi ve selle on nije stao hajra da nas njega onoga ko će da se zauzima, nekoga ko će da, čije će zauzimanje, biti uslišano. Zati mala subhanu ta'la kaže, oma li lani mina, min nasir, zaista, onima koji čine zlom, neće, neće imati pomagača. Dakle, iz ova dvajeta, možete da pretpostaviti čemu ćemo da progovorimo, ukratko, dakle, o zlomu vraću, jer nema sumnje da, da, da, je ovo jedan, da kažem, problem na, na nivou, kako se to kaže, opšem nivou, je tako, u Evropa, ne samo ovdje, ili ulicin, ili, dakle, kod, kod sve braće, Allah onaj, džehl, strasti, tako da oni su do velikog nakon spoznate ohide, da se šir, dhulm širi među ludima. Kao što znamo, braće, dhulma, sve je dhulm, znači, sve ono što je, svaki grijeh je Što god počini od grija, to je nepravda, onaj, Allah subhanu kaže da je širk najveći dhulm, je tako, i da je ogromna nepravda in ne shirke la zulmun azim izati mala kaže subhanahu wa taala eh منهم ظالم لنفسه bito o o o, o, o mesjanima oni koji činite zulum samom samima sebi i to je druga vrsta zuluma a čovjek čini zulum samom sebi i treća vrsta zuluma je ona je zulm dakle prema drugim stvorenjima za koja subhanahu wa taala kaže U suri, sura 40-i ajt, o djeza u seji'etin seji'etum misluha, o و... على الله o aslaha, لا يحب ala Allah, inna Allahe la yuhimba zalimin. E, Nagrada za zulum, za loše obhođenje, za, za loš postupak prema nekom, je isto tako loš postup. isto tako isti takav postupak. Nagrada za takav postupak, loš postupak, je isti takav postupak, to je isto mirom ako oprosti i ko je pomiri to takve osobe fe'adruhu ala Allah takvog čeka nagrada kod Allaha a znajte da Allah ne voli vanime u smislu za nijedan drugi grijeh Allah subhanahu tala ne dozvoljava čovjeku da se vrati da uzvrati da uzvrati anaj da uzvrati što što mi glava za glavu zub za zub oko za oko zub za zub tako i zato Allah subhanahu tala propisao odmazdu a što bok štetnosti zulum. Mnogi grijesi, da kažem, nije dozvoljeno da, da, da, da ako ona ima ima ona je kako se kaže nije ne možeš istom mirom da vratiš. Ali suština je da zulum može da se vrati isto mirom, to je šerijatske kazne postoje za zulum. Onaaj vrčio kaže vehabi što se tiče zuluma, zulum može na različite načine da se učini. Pa kaže za vehabi koji oceni zulum kao ke dair, kao velike grijehe. Pa kaže, يكون في أكل kunu bi eklimali nas. Dhulm biva tako što čovjek jede tuđi imetak. Wa ahluha dhulman i nepravedno njegovu zimanje. To jest, tuđiti tuđi imetak. Wa dhulmun nasi bi darbi, wa šetmi, nepravda ljudima, to jest, dhulm, ljudima udarcem uvredom, to jest, jezički, znači ustima, wa taadi prelazak granica i istitaletu ala duhafa, a komiti se na I kaže ovo je on ovo je on onaj u, u vrsti kao kada ir kao velike grije kao blood kao bilo koji veliki grije. I zato kažu selefi nemoj da da činiš zulum slabima pa da ti budeš od od jakih, ali pokvarenih. Nemoj da činiš zulum slabima pa ti da budeš jaki, ali pokvareni. I zatim nabroja mnoge druge zulume. Ona je hak koji možeš da obaviš, a ne ne, ne izvršiš ga prema prema prema stvorenju, a ima pravo na taj hak. Zatim, ženi, ženi je volum, njenog haka, u smislu nefaka, pažnja, ili šta znam ja, šta svoj čovjek treba, kisove oblačenje, kakve svoj čovjek ima obaveze prema ženi. Zatim, u najmljeniku, tako što čovjeku zakine i ne znam da mu onoliko koliko mu pripada i slično. Onaj, također je Vojbn ovaj opisao kao velike igrije a se tiče zulma u Kur'anu se često spominje, oh, Allah su naziva kafir, zulm, i slično. Ali ono što ja spomenu jeste i ajedi se kaže ja ja To su gradovi koje smo mi uništili kada su zulumčarski postali. I mi smo za njih za njih onaj uništenje rok odredili u smislu za dve, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dva čovjeka koji mala subhanahu tala ubrzava kaznu još na ovom svijetu pri ahiretski zulum fi na pokonost zulum i na pokonost došto su dva jedina znači dva jedina grija koje neka tala subhanahu tala ostavi grijeh, neće te kazni na ovom svijetu. Ima, ima tamo, kada Allah, kada Allah želi rob, rob s ovdje robu hajr, on ga kazni na ovom svijetu, da ga, da ga ne bi kazni na hiretu. A neka to stavi za hireta, tako? Za dva grijeha mora svakako da bude. Zulum, nepravda, zulum, stvorenje svom bratu muslimanu ili onaj, bilo koje drugo stvorenje, zulum, još na ovom svijetu stiže kazni. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, O Džaber radijallahu anhu prenosi da er ja er je rekao poslanik sallallahu alejhi ve "In ittaqullahu wa inna Čuvajte se od zuluma jer zaista su je zulum su je zulum as zaista je zulum tmina. Zna jeste zulum tmina na sunnim danu." U smislu kada čovjek kada Allah su pantala proživi ljude i kada bude totalna totalna ovaj mrkla uh, nečreći noć nego u smislu utmina. Utmina kada se ne, ne, samo se bude čuo šapat, a onaj ljudi vjernici će imati svjetlo, tako. Neko zbog nama, za neko zbog gdje neko zbog sada, ke neko zbog ovoga, neko zbog onoga, al zulumtar neće imati bez obzira gdje mu je. Kada la su pantola živi stvorenja, on će da bude u utminama, kaže poslanik sallallahu alejhi ve I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada kada bio za ni hanjetul spomenuje Dakle, mnoge stvari. U smislu zamiste zadnja zadnji zadnje zadnje obraćanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zadnje obraćanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I šta je, znači kad čovjek umire? Sigurno jeste kaže dajte stavite mu ne pa puče tamo, oslonite mu, nemojte stoite ispred vecća ili slično. Znači, kaže, s to se kaže sto da bude sajeti ti ona a jezgrovitiji i ono što je najbitnije. I spomenuo izmeđug ostaloga, dolazak Dejjala. Poznati hadis nije bilo poslanika, nije upozorio na njega. I tako dalje, i tako dalje. I nakon Dejjala što je spomenuo? Spomenuo je, on spomenuo je dhulum jedan drugome, da ne činimo. Jedan drugome dhulum. I to riječima, a inna Allahe harrana alikum dimalakum malakum ki armi ti opozati hadith. Zaista mi Allah zabranio krv vaš i tak vaš i čas vaš, ko košto je zabranio košto učinio svetim ne povredim ovaj grad, ovaj mjesec ovaj dan. Ona i nakon toga je rekao i nemojte da udonate ne ne nemojte posle mene da sa kafiri da padnete i postanete kafiri tako što udarate vrata o jedni drugih. U smislu a, a, poslanik sallam, je nazvao u bizvo u kufru. Dači u bizvo koji smatrao da je veliki kufr Znači, Ahmed i Mhebel bio od njih, da ubijstvo muslimana smatra, a u suštini je mali kufr, nije veliki. Ali posanik, pa sallallahu alaihi sallam, je to nazvao kufrum, da, da, da upozori na žestinu toga agrija. Protekviriti muslimana je isto kao da ga ubiješ. Okaljati čast muslimana je isto kao da ga ubiješ. Nekima je to teže. Teže je za, za, za, za, za srce. Za, za, za emocije njegove, za onaj, to mu čas čast. I zato se kaže samo u tefsiru, da oni koji potvore za blud 80 bićeva dobijaju. Proglašavaju se fasicima. Nemoju pravo da sve doče. Nemoju nikakav vilajat. Njegova čerka i njegova, njegova, njegova sestra se ne nevjenčava. U smislu čovjek koji potvori za blud. Ona, šta ću vam kažem? Što kažem? Da Islam žestoko, žestoko dakle, kori brzo pletos kada u pitanju kada je u pitanju haqfuslimane i kada je u pitanju zulm. I često vidimo, braćo, da zulm obstaje nekad, dugo traje zalim, bilo da je kafir, bilo da je ljudi oko nas, čita ovaj Balkan, sve u svijetu što se dešava, u smislu, veliki zulm, subhanallah i nadim, ogroman zulm. Kaže poslanik s.a.v. da zaista Allah, In Allahe, dhanimi, ehadehu, ehadehu, Zajista, Allah la yudhi'animi zaista Allah pushta u smislu jos vi se nadahnju je, da kažem bukvalno pripada dozvoljava zalimu dotle dokad ga uzme onda više niko ne može to da zaustavi u smislu nema ni te u bezal njega ne može ništa pustala što više da da onaj da da da da, da, da se udubio zato jedan selef plakao zašto plačeš kad je plače والله jer mi je taj taj počinio zulum kako će da sretne Allaha sa sa tim što je počinio I poznati hadid poslanika sallallahu alayhi wa sallam al muslimu men salime al muslimune imen jedih i olisanih. Muslimani onaj od koga su drugi sigurni, od čijeg jezika i ruku su dru drugi. Drugi muslimani, to je suština ahlaka jede vanašeg. Znači, nema neke drugi osnove alayhi wa Čuvaš svoj jezik i svoje ruke da zaštiti da tvoj brat musliman kada dođe sallallahu alayhi wa sallam sigurno na tebi. To ti je jedno od najvećih dobročinstava koje možda da učiniš jer čovjek kad prima islam napušta ga njegovo pleme, napušta ga svi, svi ga ostavljaju, razumiješ? Ako što je jači vjernik, što je jači muahid, što je ima više ljubomore prema vjeri, on više dolazi u sukob svojim familijom, sa svojim komšijama svojim svim... i dolazi u novo društvo, razumijete, znači? Dolazi u novo društvo, društvo muslimana. I zamisli kako to kako to kad čovjek bude bude odbačen društva i dođe u društvo gdje će onaj gdje će, gdje će da bude da bude još da pročitam ove neke izjave Safefa pa stiže završavamo Bibliju Italija kaže se onaj greko arjivo biblijalf yom al mazlum ya ala al zalim yashdu osvete mazluma nad zalimom to jest ono kome se činila nepravda onome koji mu Da se ona kaže dakle, biće ješči i teži. A biće mnogo teže nego li onda ko je teško bilo u mazlumu, onome kome se čini nepravedno donjaluku. I kaže isto tako mlađe i kaže zaista se ja stidim da učinim zlo um onome kome nema ko nema nikog drugog od do dola. I kaže jedan od ovaj selefer ebol ebol ainas Ja, kaž, imao sam neke neprijatelje. Dači ljude koji su mi činili, pravili spletke i uzdimiravali. I otišao sam se žalim Ahmedu ibn Davudu, pa sam mu rekao: "Kaž zaista su se ljudi okupili protiv mene i postali su jedna ruka, to jest složili su, urotili su se protiv mene." Pa on rekao: Al "Allahova je ruka na njihom ruku. Pa sam mu, pa sam mu rekao: "Oni pa, pa oni mi čine spletke, to jest urotili su se da bi mi čine spletke." Te on kaže: "Kaž ne možeš naštetiti splatkaru što ovaj ne može naštetiti spletka." Nikom drugom dosped Karošu. Pa sam rekao, pa oni su ima ih puno. Pa je rekao, kemim fijetim qaliletim, ghalibet fijetim ketira videla. Je skupina, ovaj, uh, uh, koliko je skupina malih ovaj, sa vladalo velike, Allah on dozval. Isto tako kaže Jusuf ibn Asmerat kod bude dovio za vladima, za opstanak njegov, dakle da ostane, da, da, da, da za postojnost njegovu, taka voli da se čini ovaj uh, grih Allah, da se bude nepokorna I kaže Ibn Mas'ud radijallahu anhu, kada su ovaj, nije Yunus alaihi salam, kada, kada, je, kada je kazna od njihovog njegov, naroda, uzdignuta. Oni su se zavetovali, da se da vrate svaki zulum, pokajali se su od svega. I kaže, dootle, da je čovjek otišao, srušio kuću radijedne cigle. Srušio kuću radijedne cigle. Isto se kaže, isto tako fi kažu, svako ozdanje, ako u njemu postoji jedna cigla koja nije halal, ono će rušenje njima od nje da počne, od te cigle. I u smislu svaki, svaka skupina, svaki pojedinac, džemat, u džematu, podskupina unija u uniji, ili ne znam, koja god je se okupila oko neke nepravde, od te nepravde će počne da se ruši. Takav džemat, takva skupina, takvo društvo, takvi drugo i sl. U smislu, jer kaže juistinišćani čak i kafiri što su složni da da da je završetak za njima loš. po prirodi zna da čovjek koji čini zlo, oni maloše da završe. <tuh> kaže Ezid, Nuhatim kaže ni se nisam plašio poput čovjeka koji kojeg bih učinio zlo, a on nema nikog drugog do Allaha. Pa počne da zikri Azbi Allah mi je dao protiv tebe. Allahu od tebe ostavljam. Kaže, ničeg drugog se nisam plašio ko što se se plašio ovoga. I ovaj... Kaže... Kaže, Sulaiman ibn al-Malik se popio na mimbar, pa mu čovjek rekao, sjeti se dana edana, pozivanja. A šta je to dan pozivanja? Pa mu produčio ajat. Fa I poče da doziva ovaj... Allaho pozivaš tako da kaže... Uh, da je Allahovo proklestvo Allahovo prokletstvo ovaj uh, na na na vanime dovoljno je to da vraćam da dovoljno je to uh, što se dova primam vanimu pomakao bio kafir kao što ima na hadith posanika sallallahu alejhi uh, ve sellem ovaj muadibil džagala itaki davat el tqi davat el mazlum fa inhu leysa baynahu baynaha hijab boise da je madhrum za istizme njega i Allaha nema prepreke to je kada pitam njegova da To je dovoljno kao, kao upuzarenje i ona još ove stihova ću opročitati s tim zašao. Kaze su stihovi Ma vallahi inna dhulma lu'mun, wa mazal musiju huva dhulum. I tako Allah, zar nije laga, zar nije dhulm laga i neće a, i čovjek dhulmčar uvijek će kod, kod ljudi biti zao ili da ja ila, da jeani yawmi dinin namdi ka Allahu ka anami ana koji će sve sti sve račune u u danu obračuna idemo wa inda Allahi tajtami al sve razmirice da stanu satalemu fil taqina, ćeš kad bude obračun i kada se sretnemo sutra kod Allaha mani al-malum koji koji ko će biti ponižen يكون شيء بيتي لله رب العالمين جزك الله خير ماركلافيك